Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal de Ràdio Palafrugell. Avui és un informatiu ben bé local d'aquest dia 3 de setembre, d'aquest dimarts dia 3 de setembre, aquí a Ràdio Palafrugell, l'1 al migdia, en repetició a les 7 del vespre. Avui, amb el nostre informatiu, començarem parlant del Partit dels Socialistes de Catalunya, Palafrugell, Joli Fernández, amb aquesta acusació a l'equip de govern, amb aquest número que sentirem de moltes imposades des de principi d'any i amb aquest canvi, que segons ell ha experimentat Esquerra des que estava a l'oposició i ha arribat a l'equip de govern. Parlem de moltes que s'apliquen a la població i els nostres visitants. I després escoltem també la contesta de l'alcalde Josep Piferrer d'Esquerra Republicana de Catalunya. Marxarem cap a escoltar amb en Narcís Ferrer el nou disc de la formació per la frugillenca, Els Cremats. Amb ella en parlarem i a la mateixa família sentirem la Rita Ferrer que ens parlarà amb en aquest cas d'una altra cosa prou important com és la visita que el, la coral Als Virulets ha fet recentment a Noruega. La part esportiva la complementarem amb l'hoquei sobre patins amb en Xevi García i el futbol club a la frugilla amb en Raül Coloma. Aquest és començament del nostre servei de notícies, aquí, a la sintonia de Ràdio per la Fugill. Comencem, com hem comentat el nostre informatiu, tot fent esment amb aquesta notícia, amb aquesta informació que ens fa arribar al Partit dels Socialistes de Catalunya de Palafrugell. El govern de Palafrugell sanciona en concepte de multes de trànsit un import de 615.000 euros a 30 de juny de 2019, quan la previsió per tot l'any 2019 era de 500.000 euros. El portaveu socialista, Juli Fernández, considera un despropòsit la gestió del govern en relació a les multes de trànsit, una afany de recaptació, multes que es deixen prescriure per voluntat del govern, i moltes a l'accés del passeig de Llafranc, quan la pàgina web de l'Ajuntament informava de tot el contrari. Juli Fernández, en el passat plena del mes de juliol, va posar de manifest la contradicció del discurs d'Esquerra Republicana de Catalunya al govern, en relació a la seva etapa a l'oposició. Segons ells, Esquerra Republicana, quan era l'oposició, sempre deia que no era possible que un govern pogués sancionar per valor de 500.000 euros a l'any, i que si això passava era perquè el govern anterior tenia un interès únicament recaptatori. Ara, l'actual govern el govern actual d'Esquerra, Junts per Catalunya i Gent del Poble, 30 de juny, han superat amb més de 100.000 euros la previsió per tot l'any. Aquestes són les paraules adreçades a la nostra emissora per Juli Fernández, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, a Palafrugell. Bueno, aquí nosaltres denunciem tres elements que considerem que són claus. per un costat, el, el canvi de criteri que té en aquell moment Esquerra Republicana quan governa i quan està a l'oposició. Vull recordar que nosaltres teníem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 Amb el darrer rang d'aquesta nota que ens heu fet arribar parleu d'un acte de provocació administrativa i de tracte de favor, això són paroles gruixudes Bueno, és es que un, un govern, un alcalde que no tramit un expedient està prevaricant amestiuament Una cosa és que després això té un component penal o no però si tu tens un expedient que tens una sanció per posar un ciutadà i el que fas és es que no ho tramites perquè dius, bon, bueno, no li vull cobrar la llei ja t'habilita per poder eliminar aquesta sanció Tu, com que és una, és una delegació que t'havien feta a Xaloc, tu demanes recuperar aquesta delegació per aquest expedient concret i l'alcalde amb un informe motivat de cas de l'evolució el que fa és que dona de baixa la sanció. La llei ja ho permet, i jo, quan estava alcalde en alguns casos vaig fer en aquest tipus. El que la llei no et permet és que tu dius un expedient que sàpigues que hi ha un expedient obert sancionador i no el tramitis i el deixis per voluntàriament. Això és el que la llei no permet.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 Juli Fernández, com acabem d'escoltar, també ha lamentat que l'informe de Xaloc en relació a 14 expedients sancionadors demostra que el govern les va deixar prescriure de forma voluntària i que això, com manifesta Juli Fernández, com ho acabem d'escoltar, pot comportar un acte de prevaricació administrativa i tracte de favor. Juli Fernández també va deixar clar en el ple que la política de sancions ha d'anar també acompanyada de campanyes informatives, pedagògiques i una bona senyalització al respecte. I com hem escoltat, també denuncia que fa més de dos mesos que espera l'informe de les sancions posades per l'accés al passeig de Llafranc en relació a la informació contradictòria de la pàgina web de l'Ajuntament. Respecte a aquesta informació que us acabem d'oferir, hem volgut acupçar l'opinió de l'alcalde de Palafrugill, de Josep Piferrer. Aquestes són les paraules que ens ha adreçat a la nostra emissora, l'alcalde, respecte a aquesta nota de premsa del Partit dels Socialistes de Catalunya. No, no, no he llegit a la nota de premsa, l'única cosa que, he dit que, que, que, que sé que nosaltres estem treballant, aquí no hi ha un afany de recaptació, uh, no sé ben bé en aquests moments de, de les muntes exposades, no sé quantes eh, perquè hi ha hagut tot el tema d'allà Franca, es va fer una una, una, una retirada de, de muntes i, i haig d'acabar de veure també bé quants no números. noms. Nosaltres no tenim un afany captador i una de les... Una de... De, de, de la nostra exposició de motius del parc no fem un afany del captador. És per exemple, amb les muntades de Llofriu, amb la, tota la sinalització que, que hem posat nosaltres, hem, hem aconseguit eh, reduir moltíssim la, la, la, la quantitat de de que surgien que surgien a Llofriu, eh? estem amb, hem, a més de la meitat, hem, hem reduit a la, la meitat eh, o més de la meitat que les multes que es posaven a Llofriu. Uh, llavors el que sí que s'ha fet és que hi ha hagut algunes hi ha hagut l'instal·lació des que som nosaltres en el govern de, de, de dues càmeres i aquestes dues càmeres segurament que han fet pujar uh, um, um, han fet pujar la recaptació d'aquestes de muntes de totes maneres vull dir que que, la, que no és que esperem que, que hi hagi la previsió en pressupost de 500.000 euros i que hagi s'ha de superat. això passava en tots els governs d'en de, Juli Fernández amb amb la mateixa proporció, i no és... Això demostra que no hi ha cap mena d'interès ara actualment de posar, de, de fer una campanya per recaptar. Nosaltres hem fet campanya de recaptar, sí que és veritat que, que hem instal·lat eh, dos sistemes de vigilància i que els, sol passar això, que quan es posen aquests sistemes de vigilància per càmeres, els primers, els primers mesos, doncs, eh, Uh, i augmenti d'una forma desproporcionada el nombre de muntes. No? Malgrat això, tant amb una com l'altra, la, la, la de Sant Sebastià encara no es posa en muntes, però les d'Allafranc van estar molt de nesos, només informant sense posar muntes, i després, doncs, quan comences a posar muntes, després es disminueix d'una manera considerable. En cap moment hi ha una afany recaptador per part de l'Ajuntament, sinó que hi ha una afany de regular el trànsit, i una de les millors maneres de regular el trànsit que, que es coneixen més en aquests sistemes de, de sancions. Mm -hmm. El comentari precisament de Joan Fernández és que Esquerra ha canviat una mica el seu discurs quan estava de l'oposició que quan estava del govern. En concret diu que eh, Esquerra l'oposició sempre deia que no era possible que un govern pogués sancionar per valor de 500.000 euros l'any i que si això passava era perquè el govern tenia un interès únicament recaptatori i ara en canvi es no, no, aquesta no, no, quantitat. No, no, això no havíem eh? dit mai, això. Això no ho havíem dit mai, mm -hmm. però, eh? Nosaltres el que, te, el que havíem dit no era, no era que teníem la, no, Nosaltres havíem acusat que hi havia una feina recaptatoria, nosaltres el que, havíem, el que havíem acusat és que no feien res per disminuir les muntes. No? I l'exemple és el de Llufriu, no? i nosaltres a Llufriu, i encara estem pendents de veure si posem una senyalització nova per intentar reduir eh, encara més les sancions de Llofriu. Evidentment, cada vegada que es posa un sistema de vigilància de càmeres, el, el, la, la recaptació per les càmeres augmenta, augmenta. I la única cosa que hem de fer nosaltres és doncs, informar més en la gent, que és el que estem fent, i intentar disminuir per sota d'aquests 500.000 euros. I això intentarem doncs, aquests 2020, doncs, que tot el dia estigui a les noves càmeres que hi han de no haver de sancionar tanta gent. Per acabar el, amb aquesta nota premsa, comenta Juli Fernández, comenta el PSC, de que es deixen prescriure multes per voluntat del govern i que això pot comportar un acte de predicaració administrativa i un tracte de favor. Què n'opina d'això, alcalde? No, Això d' de, de, Aixòò de, del que diu de, de deixar va ser a eh, causa d'unes sancions que es varen posar a dalt la muntanya de Sant Sebastià en què es va considerar que es va considerar urbanisme, va considerar urbanisme havien, deixat, havien donat permís verbal perquè s'hi pogués aparcar. i llavors la policia, la policia local no ho sabia i varen sancionar tota una sèrie de munters i que llavors doncs, el que nosaltres vàrem fer va ser retirar s El que passa que en aquest procés administratiu hi va haver algun error i després vàrem prescriure, però encara es potser no els van cobrar, o si no, encara haguéssim augmentat més. Així hem escoltat nosaltres les paraules de Juli Fernández en respecte a aquest tema que ha tirat endavant o ha llançat a l'opinió pública el Partit dels Socialistes de Catalunya de Palafrugell i també la resposta que ens va fer en el dia d'ahir l'alcalde de Palafrugell, en i Iferrer, respecte amb aquest mateix tema, un tema que segurament també donarà força que parlar amb els propers dies. La formació a Palafrugellenca, ja parlant de música, Els Cremats, presenta un nou disc, en aquest cas es diu Desperta, una banda amb una trajectòria de 23 anys i 11 àlbums, com és el cas dels Cremats, fundats a Palafrugell l'any 1996 i amb un nou projecte que han engegat i que són el resultat de l'estat vital dels seus membres i de la pròpia banda, una família de sis que ha viscut i conviscut molts moments. El disc Desperta és editat per dismedi, un disc matur d'una formació molt consolidada amb deu històries que tenen un segill comú, l'amor que cap al seu país i la seva gent i les inquietuds dels seus membres. Una barreja de temes propis en temàtiques universals com el pensament lliure, les contradiccions a la societat, la pèrdua d'amor, o tant locals com la seva fascinació per l'art de collonar. Precisament, collonar n'és el primer senzill extret d'aquest disc. Quin quin que ella cita que un dia ens escriu Onal moment de posar un adjectiu darrera d'un substantiu sempre evàga me sentí Si un coneix el bagatge dels cremats, sabrà que són proclius a fer versions de cançons artistes d'arreu que per una cosa o l'altra els han fascinat. En aquest cas hi trobem versions d'artistes com Natàlia Lafourcade, Glaux, Xerango o Agarra Catalina. No hi pode faltar dues versions avaneres, el Busca Malampordà, i una altra, un constant en tots els seus treballs, la vocació de recuperació del patrimoni material de l'Avanera, la perla de Cuba, d'autoria desconeguda. Un dispensat per fer gaudir al públic amb la seva diversitat de ritmes i sonoritats. Els cremats estan en el seu millor moment a dalt dels escenaris ho plasmat amb aquest disc, alliberats, com sempre, d'etiquetes i fórmules preestabertes. D'així ens parlava d'aquest àlbum, així ens parlava de la seva música, un dels membres dels Cremats, en Narcís Ferrer. Sí, sí, sí, bueno, de fet, ja portem uns anys a la carretera. Aquest any fem 23 anys fent bolos i siguin ja una formació estable i, sí, sí, aquest és el darrer disc de nou. Què és de Desperta, concretament? Qui hi trobarem? Desperta és un disc una mica que segueix la tendència dels darrers dels cremats, barregem el que és l'autoria pròpia, la composició pròpia, en versions d'artistes que ens agraden, o que cap algun motiu ens han motivat. No? Llavors, eh, nosaltres ara ja som gent una mica més adulta que al principi, llavors les cançons d'autoria pròpia o parlen del nostre país, de l'Empordà, que hem fet una mica una, una alegoria i una elogi al nostre petit país, que és l'Empordà, o parlen del nostre moment vital, que estem ara mateix als components del grup... I llavors tenim versions, d això que t'he dit abans, d'artistes que ens han agradat des d'un grup d'Uruguai, a Guerra Catalina, fins a grups d'aquí locals que, quan la nostra joventut ens havien agradat molt, com els Glauks, o grups catalans com una versió molt especial del o, o una mexicana que es diu Natalia Laforcane. Mm -hmm. Són deu temes, cinc composicions pròpies i cinc versions, i, i una mica de tot amb, amb un son molt especial, molt treballat, també fet per un enginyer local, en Jordi Mora,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 de, de mercat segell empordanès i llavors una... sempre procurem que en els disc hi hagi una mica de recuperació del que és la cultura i el patrimoni material de les avaneres, les habaneres poder menys conegudes, i en aquest cas una manera que es la perla de Cuba que l'hem recuperat i hem fet una versió molt personal. Quina diferència hi ha entre aquesta formació i aquella que també ens va impactar tant al principi? Recordo que era finals dels anys 90, no? Sí, nosaltres vam començar el 96, la diferència és que teníem 20 anys... <laughs>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 fina ironia que tenim nosaltres que a vegades altra gent no són capaços d'entendre'ns i que a més a més doncs, comencem amb, amb una clocada d'ulleta un collonador molt important que es deia Josep Pla Aquesta és doncs, la proposta que tenim amb els eh, cremats, magnífica un, un estiu eh, bastant atrafegat Sí, bueno, encara no estem encara no estem, però sí, ara ja ja estem a les escorrialles, fins a finals de setembre farem els concerts de l'estiu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 doncs, escutem, gràcies a tots i que disfruteu d'aquest disc i del collonar, que és una cosa que l'hem de mantenir, l'Empordà. Porsche estipatí al Baix. És l'arda culluna, barita l'Empordà bordes. Si Seteixes estimats, us des desfrutar. De Ferrer, Ferrer, si hem parlat amb Narcís Ferrer dels Cremats, parlarem ara amb la Rita Ferrer als Virulets. La coral de Palafrugell ha estat convidada amb una sèrie de concerts a Noruega a finals del mes d'agost. I ara mateix la Rita Ferrer ens en parlarà. Però una Rita Ferrer que deu estar molt contenta, suposo, també amb el disc que fa un moment parlàvem amb en Narcís. Li toca de ben a prop. Bon dia, Rita. Molt bon dia. I si t'haig de dir, és un disc molt entranyable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 Uh, el director el director Sindre aquest, aquest, aquest senyor el vàrem conèixer a Bergen uh, quan nosaltres hi vàrem anar per una Europa Càntet i llavors uh, ens vàrem dir que, que ens veuríem un dia i l'any passat justament aquest, aquest uh, director amb la seva família varen ser a Palafrugell uh, pel cap de setmana de les Avaneres i bé vàrem gaudir del nostre país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 que sap molt bé de l'ofici, de pianista acompanyant. I va ser com, vàrem dir, doncs, acceptem tots junts i anem tots junts a fer, aquesta, a, a fer aquesta aportació de música catalana i d'autors catalans. En la qual cosa vàrem fer una selecció de cançons eh, que và, và, és un programa molt bonic, eh, molt, un programa molt distès i també molt dens alhora. I va resultar...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 Aguada no i que ha doble cor i va, va, ser, va ser preciós i llavors aquests compositors és clar, vull dir mira cantes el perquè plorat de maricel, eh, la bandera eh, fa unes unes obres significatives de cada un d'ells i bé el, el públic sense entendre la lletra va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 Recte final del nostre informatiu. No va poder ser part esportiva. Parlem ara mateix amb el partit de quarts de final de la Lliga Catalana, de la Copa Catalana d'Hoquei sobre Patins, el hoquei pel l'equip d'en Xavi Garcia, va portar de Corcoll amb el Futbol Club Barcelona, l'equip més potent de l'hoquei mundial, empatant a zero a la mitja part. A la segona, però, les forces ja van enfallar i el Barça es va imposar per un clar 5 a 0 però prou vam estar i en algunes ocasions prou interessants per haver-se avançat també el Palafrugit l'equip Palafrugit en el mercat en definitiva amb el cap ben alt va caure l'equip de casa nostra escoltem què ens explicava en Xevi Garcia sobre aquest partit bé doncs la, la ressaca de l'endemà del partit doncs una miqueta doncs sí, contents, contents ja no pel resultat però el resultat al final també és el de menys però sí de com va anar tot no? de, de la manera que vam poder que cara a la primera part, que el resultat ens va, ens va portar doncs, al 0-0, però si sí, de la que vam jugar i que vam tenir la bola i que, i que vam poder, doncs, bueno, amb un gran lino que ens va, ens va donar un cop de molt gran, eh, a porteria, i després una segona part que sí, com bé dius, eh, difícil d'aguantar, no? Amb aquesta gent a nivell bueno, és, és, són professionals, és a dir, en això, i per tant, és una altra lliga, com moltes vegades es diu, no llavors jo, bueno, ens ha tocat l'eliminatòria amb ells, disfrutar-la, que és el que vam fer, vam plantar cara, vam estar allà i, i els hem posat una mica difícils les coses eh, i, per tant, contents, perquè això vol dir doncs, que estem fent bé la feina, que estem fent bé les coses i que, per tant, ens eh, estem preparant bé pel dia 21 que comença la lliga de veritat per nosaltres i contra el Vic, i, per tant, eh, esperançat que, de moment, el camí que estem fent doncs, estem fent correctament. Un resultat doncs, concloent 5 a 0 però s'ha de quedar doncs, amb les coses bones aquest resultat d'empat a 0 com a defensivament el Palafrugill va saber aguantar i un resultat que doncs, a la Copa Catalana no ha estat gens malament la victòria davant del Taradell, la victòria davant de l'Igualada eh, equips també importants de casa nostra eh, Resultat final doncs, eh, Barcelona 5, UQ okay, Palafrugill 0 amb aquest partit el Barça que passa a la següent ronda de semifinals i el Palafrugill que haurà d'esperar una millor ocasió Continuem parlant d'esports però en aquest cas a tres dies vista de l'inici de la Lliga volem que en Raül Coloma l'entrenador del futbol club a la Frugill, ens faci un repàs de com han anat aquestes coses les darreres setmanes i com està el seu equip davant del debut amb el Tordera, recordem-ho aquest cap de setmana a la Lliga de la tercera catalana. Raül Coloma Doncs bé, la nostra pretemporada ha sigut com la que suposo que ha patit molta gent que està a la costa i, i molts i molts equips de, de la nostra categoria, no? Jugadors que van i venen per, per culpa de les feines, amb, amb horaris que no són els adequats per, per poder entrenar, i ens ha costat en aquest sentit, no? Tot i així, eh, estic molt i molt content de com s'ha desenvolupat aquesta pretemporada. Ha sigut un mes de preparació molt i molt bo, on, on crec que podem tenir moltes coses positives, els resultats, si més no, són enganyosos. Crec que gairebé cap dels partits reflexa el resultat del que ha passat realment al camp i, i això pot ser un arma de doble fil, no? Per la gent de Palafrugell potser pot arribar a preocupar-se per degut a que només hi ha hagut dues victòries en, en set partits, però alhora eh, tot l'equip està molt i molt emocionat. Sé que la confiança de, de la gent del club està molt alta perquè estan veient com contra rivals d'entitat, de, no? com, com són equips de primera catalana o segona, en els quals hem enfrontat, doncs, hem donat la cara, inclús hem aconseguit alguna de les victòries, i, i això anima, això anima. La veritat és que ens hagués agradat no? poder poder tenir una pretemporada on tots els nostres jugadors haguessin, haguessin estat des del principi fins al final i sense haver patit cap problema, no? però però bueno, la veritat és que amb el, amb el que hem tingut doncs, crec que, que ens ha anat molt bé, hem vist els nostres punts forts i febles i això ens farà, ens farà ser un equip. Veiem la direcció en la què hem d'anar, eh, tot i així eh, som, som positius i sabem que, aviam, que queda molt encara per treballar i queda molt per fer, però, però això ens anima, tenim moltes ganes de començar i aquesta setmana anirà per totes. Moltes gràcies, Raül, doncs, per aquest avançament d'aquest partit que tindrem davant del ordena el començament de la Lliga a Tercera Catalana. Recordem que també fa uns dies vam parlar del començament de la Lliga per la Saoleda, també vam parlar del món de l'embol, per tant a poc a poc l'esport torna a prendre el, el rellot i l'importància que té i que es mereix aquí al nostre serveis informatius a la vostra emissora. Estem fora de temps, us deixo amb la farmàcia de guàrdia fins a, a les 9 del matí, fins demà dimecres en Martí Paner, és la farmàcia de guàrdia Carrer Cabellés 46, telèfon 972-3006-92 972 Res més, salutacions de Rafael Corbiu, acompanya durant uns dies amb els nostres serveis informatius. Demà ja torna a la càrrega el nostre cap d'informatius i director d'aquesta santa casa, en Rubén Arranz, que ens portarà les notícies del dia. Fins aleshores, gràcies i adeu -siau. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.